Розділ другий. На затемнених землях. Обачність Сема спрацювала і цього разу. Він миттєво сховав фіал за пазуху. «Побігли, пана!» – шепнув він. «Ні, не туди! Там відразу за стіною прірва. Біжіть за мною!» Вони помчали вниз по дорозі. За п'ятдесят кроків від воріт – вона огинала підніжжя, нависаючого над обривом бастіону, і гобіти вже були недосяжні для ворожих очей. Притулившись до скелі, вони зупинилися відсапнутися, і раптом їхні серця тьохнули. Назгул послав їм на вздогін свій убивчий клич. Луна рознесла його по горах. Гобіти перечекали поки затихне і попленталися далі. Новий закрут знову виніс їх на видноту усьому світу. Цілу страшну хвилину вони бігли нічим не прикриті і, оглядаючись, встигли помітити величезний чорний силует над стіною. Потім знову опинилися в тіні високих обривів, що затискали дорогу. Вони вийшли до роздоріжжя, де зливалися дороги до перевалу і на Мінус-Моргу, так і не побачивши ні орків, ні їхніх слідів. На заклик назгола ніхто не відповів. Проте гобіти знали, що переслідування почнеться з хвилини на хвилину. «Все даремно», – сказав Фродо. «Якби ми були орками, бігли б не від форту, а до нього. Перший же зустрічний нас розпізнає». Давай зійдемо з дороги Семе. Куди крил ми поки що не маємо? Східні схили горілих гір, обривалися дикими, голими стрімчаками в бездонні прірви. Від наступного хребта гобітів відокремлювала вузька ущелина. За перехрестям виявився місток, перекинутий над ущелиною до хребта моргаї. Родо і Сем з відвагою розпачу кинулися на цей місток, але не встигли ще перебігти, як повітря прорізали березкливі крики. Порт Кіріт-Унгол був вже далеко і високо, його стіни тьмяно блищали. Хрипко пролунав дзвін, заволали сурма, аж загула луна і розсипалася тиша. Через міст Донеслися відгуки сторожі. вущелину засаюче світло, родруїну не досягали. І гобити нічого не бачили попереду, тільки чули швидкий тупіт, підбитих залізом чобіт і кінські копита. «Стрибаємо, швидко!» – гукнув роду. Вони митю перемахнули через низькі поруч моста. На щастя, Схил Моргаї доходив тут майже до самої дороги. Але було темно і не видно, куди вони опустяться після стрибка. Ну, я пішов, промормотів Сем. До побачення, пане. Він стрибнув першим, Фродо за ним. Падаючи, вони почули гуркіт копит по настолу моста. Потім ходу пішов загон. І все ж таки Сем ледве стримав сміх. Карколомний стрибок скінчився лише на кілька футів нижче. Гобіти гепнулися з хрускотом і тріскотом у густі зарості колючих кущів. Тепер Сем лежав на них, присмоктуючи подряпану руку. Коли стукіт і тупіт затихли, він шепнув. Оце так-так! Тоб -так. б міг подумати? У цьому мордорі щось росте. Вдало стрибнули, а? Мов нам мис не поцілили. Ох, і колючки тут, мабуть, злікоть завдошки. Треба було кольчугу ворків прихопити. Від таких колючок кольчугу і не врятуєшся. Пирскнув Фродо. Тут і кожух не допоможе. Нарешті, роздерши свої плащі вщент, визволили гобіти з колючих гамаків. Тепер униз. У долину, шепнув Фроду, а там хочі на північ. Десь далеко сходило сонце, але над Мордором нерухомо стояла ніч. Згубна гора курилася, вовні її згасли, східний вітер, що завзято дух з того дня, як вони залишили ітілієн зовсім ущух. Повільно важко спускалися губіти, повисаючи на руках. Потикаючись об продираючись на осліп крізь колючки і сухостій. Нарешті, зовсім знесилені, змоклі від поту, повалилися відпочивати на дні ущелини. Якби мені зараз сам шаград підніс чарочку, їй Бог прийняв би, ще й поклонився, зітхнув все. Не треба проводу, попросив гроду. Як згадаєш, так сильніше пити хочеться. Він розтягся на землі і довго лежав мовчки. А коли із зусиллям підвівся, помітив, що сем спить. Семе, прокинься, покликав він. Час іти. Сем із хрускотом потягнувся. Та хіба я спав? Охо хо! Коли довго не спиш, очі самі злипаються. Тепер першим пішов Фродо, намагаючись дотримуватися напрямку на північ, по кам'яних завалах, що встиляли каньон. Раптом він зупинився. Нічого не вийде. Я не здатний витримувати цю кульчугу. Навіть колишня, Митрілова, була б мені тепер надто важкою. Та й навіщо вона? На перемогу в рукопашній розраховувати ніяк не можна. Але можна розраховувати, що до рукопашної дійде. Заперечив Сем, а ножі, випадкові стріли та інше. І наш добрий горло десь ще блукає. Що ж вас захистить? Оця шкір'яна курточка? Та зрозумій, Семе, друже мій, я стомлений, знищений. Все мені противне, все гидке. Ні, поки я можу ворушитися. «Тимо, але вистачить з мене й персня. Будь-яке навантаження, окрім нього, мене вбиває. Не засуджуй мене за легкодумство. Я розумію, як тобі важко було обдирати убитих, щоб дістати ці речі. Та що вже там? Ви, пана, не хвилюйтеся. Це головне. Я б вас і на руках поніс, якщо потрібно. Робіть як вам краще». Фродо звільнився від плаща і кульчуги, відкинув їх подалі. Його злегка проймала друж. «Мені б замість нього що-небудь тепле. Чи то похолодало, чи то мене лихомануть?» «А ось візьміть», – запропонував Сен, і витяг Ельфійський плащ з торби. «Підпережіть, Орчене Ганчір'я, а зверху це!» «До такого броня не дуже пасує, але зігріє, напевно» і від небезпеки убереже. Мабуть, краще за обладунок. Адже її откала володар калорієна. Фродо розправив плащ, застеднув під підборіддям. І легше, і краще, він. Тепер можна йти, якби ще не ця пітьма. Вона мені всю душу проїла. Там, у полоні, я спробував пригадати наш Берендуїн лісову межу, гобітон і не міг. «Ох, пане, і про це краще не будемо», – попросив Сем. От якби Галадріель могла нас бачити і чути, я б сказав, «Пані, нам нічого не потрібно, нічого не просимо, тільки світла і води, чистої води і, звичайно, денного світла, дорогоціннішого над усі скарби світу» якщо можна так висловитися. На жаль, Лоріен далеко. Сем похитав головою і махнув рукою у бік горілих гір. Вони відійшли на зовсім малу відстань, і Фродо зупинився знову. Над нами чорний вершник, я його чую, давай перечекаємо. Вони сховалися за камінь і мовчки сиділи, дивлячись на захід, поки Фродо не зітхнув з полегшенням. Пролетів. Ходімо. Вони підвелися і застигли приголомшені. Ліворуч, на півдні, небо схил посвітлішав. Піки і хребти гір чітко вимальовувались на ньому. На сході теж з'явився просвіт і повільно розширювався на північ. У піднебессі йшла справжня битва. Хмари мордуро відступали, вітер куйовдив їх, вітер із країни живих зминав завісу випарів і відштовхував у глиб Чорних долин. Крізь розідану ковдру хмар уже сльозилося слабке, але ясне світло, як буває, новим ранком. Ви бачите, бачите, зойкнув Сем, Вітер перемінився. Ага. «Не все йде по вражому. Пітьма розповзається. Ех знати б, що там!» Займався ранок 15 березня. Сонце долало пітьму над долинами Андуїни. Ярл Теоден прощався з мері на полях Пеленору. Світла смуга розтяглася на всю довжину горілий гір. І говіти помітили якусь істоту, що летіла із заходу. Першу вона виднілася лише чорною цяткою, потім стала зростати, влетіла стрілою в хмари і з довгим пронизливим вигуком промчалася високо над головами подорожа. Знайомий поклик назгула не злякав гобіті у ньому звучала розпач і скарга. Вождь примар персня повертався переможений. Ну, як казав? радів Сен. Не занадилося в них. Недарма Горбах не вірив Шаграту, що воєнні справи йдуть відмінно. От і витягли вони погану карту, пане. Невже це вас не радує? Не дуже. Стинув плечі Мафроду. Перемога, може, і значна, та не наша вона. Ми йдемо на схід, не на захід. І я жахливо втомився. Перстень нестерпно тисне. Перед очима золоті кола. Сем із тривогою подивився на Фроду, погладивши його по руці. Пане, підбадьортеся. Ми загадали два бажання. Одне уже справдилося, світло є. Тепер йти буде веселіше. Хоча і небезпечніше теж. Давайте пройдемо ще трохи, і ляжемо поспати. А поки що з'їжте хлібця. Вони розламали сухий корж і прожували його, не запиваючи. Навколо було не світліше, ніж дощовим вечором. Але тепер хоча б можна було оглянути околиці. Глибока долина злегка підіймалася на північ. Уздовж підніжжя західних стрімчаків тягнулося сухе кориток колишнього струмка. Берегом вилася протоптана доріжка. Вони давно могли б на неї вийти. Вона відокремлювалася від великої дороги на Моргул відразу ж за мостом і спускалася в долину з ручними східцями. Нею користалися дозорці і гінці, яких посилали до малих фортів та застав між керід унголом і тісниної залізної пащі – Карах-Ангрен. Вийшовши на стежку, гобіти надто ризикували – але тепер важливіше за все була швидкість, а Фродо боявся, що не зможе подолати хребет Моргаї по бездоріжжю. До того ж, орки навряд чи стануть шукати їх на стежці, що веде на північ. Так здавалося Фродо. Шпигун скоріше пішов би назад до перевалу. Тому Фродо і прагнув віддалитися від кіт унголу на північ. А вже звідти тиля почати останній, Дійсно, останній – похід. Отже, вони перетнули сухе русло і ступили на стежку. Ліворуч по дорожам прикривали нависаючі скелі. І зверху їх вистежити не могли. Але тропа нескінченно петляла. І перед кожним закрутом губіти бралися за мечі і намагалися йти без шуму. День так і не розгорівся. Густі дими ородруїну під натиском вітру розповзлися по небу, як величезний намет, підпертий непомітним здаля стовпом. Минула майже година, і обіти, не вірячи своїм вухам, почули дивний шум. Десь поблизу хлюпала вода. По жолобу, в стрімкому схилі, вузькому і рівному, немов скелю втяли сокирою, текла вода. Може, останні краплі живлющого дощу, пролитого так невдало над землею Мордором? Тоненький струмок перетинав стежку і убився серед мертвого каміння. Сем так і до води. Якщо доведеться ще зустрітися з володаркою Ларіену, як нам віддячити їй? Хвилювався він. Та дивіться, дивіться, спершу світлю, тепер вода. Тільки дозвольте пана, я напівся перший. Будь ласка, але ми тут умістимося й вдвох. здивувався Фродо. Не в тім річ. А що як вона отруйна? Знаєш, нещодавному щастю і дружньому дарунку треба довіряти, аби не була занадто холодною. Вода виявилася в міру свіжою, але не крижаною. На смак гіркуватою і маслянистою. У себе в Гобітанії вони б такою знехтували. Тут пили хильцем та похвалювали. Вгамувавши спрагу, вони вщерть наповнили флягу Сема. Фродо підбадьорився, і вони пройшли без зупинки ще кілька миль, поки стежка не перетворилася на широку дорогу. А на обриві над нею з'явилися грубо обтесані стіни ворожої застави. Настав час завертати сказав Фроду, Звідси відразу на схід. Він похитав головою, дивлячись на похмурі громади, що стерегли долину. Мене ще вистачить, щоб залізти вище і пошукати якусь нірку, а потім доведеться зробити привал. Сухе русло лежало тут трохи нижчі стінки. Губіти спустилися на дно і пішли до другого берега. Як не дивно, вони знайшли там темні калюжі, що їх живило якесь джерело у верхів'ях долини. Прикордонні землі Мордору вмирали, але ще не вмерли зовсім. Тут росли жорсткі, гіркі трави, кущі покручені болісною боротьбою за життя. У долинах Моргаї чіплялися за камені розпластані деревця. Якісь сірі щітки з під валунів, обтягнутих сухим мохом і все це звивалося в колючі непролазні зарості. Одні кущі мали шипи, довгі, прямі, інші – криві, гострі, як бритва. Зів'яли, зашкарубле торішнє листя, сумно хрумтіло під ногами гобітів. А на нових бруньках, готових розкритися, вже бенкетувала товста гусінь. Сірі, чорні і бурі мухи з червоними плямами що нагадували криваве око, носилися хмарами, дзещали і боляче жалили. Над заростями очікувально зависли хмари з й комашні. Обладунок орків тут не врятує, сказав Сем, відмахуючись від кровососів. Нам би зараз товсту орчу шкіру. Вони хотіли піднятися як найвищі, щоб оглянути околиці, але на півдорозі до вершини Хродо знову ослаб. Йому потрібний був відпочинок. Не знайшовши на скилі хоч трохи придатної вибоїни, вони зупинилися під поплутаними хвостами колючки, що звисала з невисокого уступу і трошки попоїли. Клівці, що не псуються, відклали на чорний день. Зате вжили половину гондорського запасу. Жменька сушених фруктів, шматочок солонини, Запили водою. Ось і весь обід. По дорозі вони ще кілька разів зупинялися напитися. Але справу не потамували. Повітря Мордору було гірке і висушувало горло. Навіть Сем зажурився, думаючи про воду. За горами Моргаї чекала жахлива рівнина Горгород. «Спіть, пане», – сказав Сем. «Знову сутеніє». Мабуть, це просто вечір настав. Фродо зітхнув і заснув раніше, ніж Сем скінчив говорити. Як належить відданому слузі, Сем міцно тримав хазяїна за руку і силкувався здолати сонний одур. Він дотерпів до ночі. Тоді, щоб якось підбадьоритися, випав з укриття. У темряві щось безопинно шелестіло. Шаруділо, потріскувало, але не було чутно ні кроків, ні голосів. В на заході, під похмурими горами, небо ще ледве сіріло, і біла зірка проглянула крізь розірвані хмари високо над зазубленими гір. Сем, загублений у проклятому ворожому краї, помилувався красою зірки, і надія зродилася в його душі. Зрештою, тінь така нетривка штука, у світі є світло, є краса, і тінь їх не може здолати. Коли Сем співав у вежі над керіт Унголом, це був виклик долі, а не надія, він оплакував самого себе. А тепер ні власна доля, ні доля улюбленого хазяїна не викликала в нього побоювань. Сем заповз назад під колючу завісу і, забувши про всі страхи, заснув глибоким, спокійним сном. Вони спали, тримаючи один одного за руки і прокинулися одночасно, не знаючи, котра година і як довго спали. Сем почував себе цілком бадьоро, хмурився. Усю ніч йому снився вогонь і пробудження не радувало. Все ж таки сили його відновилися, друзі попоїли, випили по ковточку води і пішли на гору розпаденою, що довела їх до голого крутосхилу з осипами. Тут навіть для найзавзятішого життя не було місця. Сухими зморшкуватими були мертві вершини моргаї. Довгенько поблукавши, гобити знайшли, де можна було піднятися. Хоча останні 100 футів підйому далися їм з великим зусиллям. Бузька тріщина розділила два чорних зубці останнього захисного валу Мордору. По ній гобіти досягли греблення. Перед ними на 1500 футів нижче, скільки оком сягнути, розляглася рівнина, а десь далеко, край небосхиву, здіймалася сива і мла. Вітер дув західний. Хмари пливли високо. Але на похмурі простори горгороту сочилося лише мутне підвальне напівсвітло. Дими тягалися над землею, накопичувались у заглибинах, і з щелин та дір валили сірі клуби пари. Десь за сорок миль від гобіті здіймалася згубна гора. Її підніжжя загрузло в купах попелу. Бузький конус врізався в небо, а пік тонув у хмарі задушливих випарів. Гора ледь жевріла, але була, як і раніше, страшною, мов сплячий звір. За орудруїною стояла чорна пітьма, за слінь чорного замку, зведеного на крутому відрозі горілий гір. Володар Мордору занурився в думки, обмірковуючи тривожні, і загадкові новини. Образи блискучого меча і суворого королівського обличчя застеляли погляд кривавого ока. І могутню твердиню Мордору усієї незліченні вежі і ворота накрила сумовита, паморочлива пітьма. З відразую і тугою дивилися Фродо і Сем на ненависні землі. На три сторони світу між ними і з губною горою простяглася випалена пустеля, де ворушилися тільки димні смерті. Де ж Саурон тримає і чим годує своїх рабів і військо? А війська в нього сила селена. Уздовж усього пасьма гір Моргаї виднілися табори і обовзини, намети й будень. Прямо під ногами гобітів, замилю від підніжжя гір, Розкинулося ціле містечко, осиннє гніздо, з прямими і нудними вулицями, з рядами комор і приземкуватих казар. На рівненні навколо усе кишило орками. На шляхах, що вели на південний схід, до великого моргольського тракту, було видно навалу війська. Швидко рухалися колони маленьких чорних фігурок. Мені це страшенно не подобається, сказав Сем. Хоча десь тільки війська повинні бути і вода і провіант. Якщо мені очі не зраджують, це не орки, а люди. Гобіти не знали, що на півдні Мордору невільники обробляють великі лани над сумними, темними водами озера Нурнен, не знали і про шляхи якими з підлеглих володінь на сході і на півдні. Слуги Саурона, нале каравани, навантажені всяким добром, здобичу і даниною. Та низки нових і нових рабів. На півночі Мордору були тільки копальні та зброєві кузні, а на рівнинах війська готувалися до давно задуманої війни. Тут володар тьми пересував полки, як пішаків на шахівниці. Коли перший спробний випад був відбитий усюди, на півночі і на півдні Саурон став збирати біля кіліт Унгулу свіжі армії для нового вирішального походу. Навіть діючи спеціально, він не міг би краще перепинити шлях Гобітам до Вогняної Гори. «Правда, ми їхніх ласощів не спробуємо», – промовчавши, додав Сем. По-перше, не бачу, як нам спускатися, а по-друге, якщо спустимося, найти ж нам на фаршировані військами. «Я очікував чогось подібного», – сказав Фродо. «Все ж таки доведеться спробувати. Я і раніше не сподівався пройти благополучно, і зараз не сподіваюся. Але справу робити треба. Головне, якомога довше від них вислизати». Тому мені здається, треба пройти ще на північ і спуститися там, де долина звужується. Заздалегідь можу сказати, зауважив Сем. Де найвужче, там і ворогів наб'ється, тьма тьмуща. От побачите, пане. Перш ніж побачити, дійти ще треба, насупився Фрудо. Дуже швидко вони переконалися, що йти по крайці хребта Моргаї, чи поблизу неї неможливо. Глибокі тріщини, між ними гострі зубці. Довелося повернутися і йти долиною, не спускаючись на стежку. Пройшовши близько милі, вони порівнялися зі сторожовою заставою. Стіна і кам'яний навіс оточували чорне жерло печери. Не було помітнені найменшого руху, але гобіти про всякий випадок Поповзли, прикриваючись буйними заростями колючки. Берелом зниклої річки. Ще пара миль, і гніздо орків зникло. Мандрівники зітхнули вільніше. І тут до них долинули грубі, хрипкі голоси. Гобіти миттю пірнули в зарості. Показалися двоє орків. Один дрібний, обшарпаний, з луком за плечима із широко роздутими ніздрями, напевно, слідопит, а другий – солдат зі знаком ока на шоломі, теж з луком і з дротиком. Вони явно належали до різних племен, тому спілкувалися спільною мовою і, як звичайно, сварилися. За якихось двадцять кроків від гобітів низенький орк зупинився. «Досить з мене! Мені пора додому!» Він кивнув головою у бік застави. «Набридло бити п'ятий!» «Я тобі кажу, сліду нема. Через тебе все!» «Треба було піднятися нагору. Хторопав? Я був правий, а не ти!» «Цей ти, шмаркачу, собачий ніс!» – відрізав солдат. «Наші очі варті більшого, ніж ваші паршиві носи. Ну, і що ти своїми безцінними баньками глядів? Ти взагалі не знаєш, що шукаєш. Попрошу собі іншого напарника. Либонь, знайдуться путящі, не такі тюхті, як ти. Та чи я винуватий? огризнувся солдат. Якщо так наказують, то їм шукай воїна ельфа в блискучому обладунку, то карлика шпигуна, а потім раптом зграя бунтівників. Урухає, а ти здогадуйся, кого шукати? Начальство голову втратило, сказав малий. І ще дехто втратить. Це тобі не жарти. Ворог проник у форт. Сотню твоїх дружків перебив, та ще й полонена викрав. Якщо вже ви бойові орки так служите не дивно, що з поля бою надходять погані звістки. Хто сказав погані? обурився солдат. А хто сказав гарно? Ці чутки розпускають бунтівники. Ході горло дерти, бо на ніжна діло Торопав. Мовчу-мовчу. Тільки як думав, так і буду думати. А цікаво. Той слизький не нажера. З цією Веремією зв'язаний? Хто його знав? Хай йому грець. Вертівся отут, ні суму, куди не треба а тільки ушився, ось вам. Наказано взяти живим. Ну, як зловимо, тоді дістане прочухано, пирснув слідопит. Адже це він сліди поплутав. Підібрав кольчугу десь у долині і затоптав отут усе, поки ми за ним гналися. Кольчуга цього виродка й врятувала, похмуро сказав солдат. Я ще не знав, що велено брати живим. Послав стрілу а він не впав, та й поскакав далі. «Просто ти промазав», – відмахнувся слідопит. «Стріляєш погано. Повертаєшся хутко, а потім кличеш бідного малого на підмогу. Я вже ситий по горлу». Він обернувся спиною до солдата і побіг у напрямку застави. «Гей, куди?» – закричав солдат. «Дезертируєш?» – я доповів. «Кому?» Чи не славному шагроту? Йому більше над нами не командувати. «Я повідомлю твоє ім'я і номер назву. відповів солдат, переходячи на свистячий шепіт. До кіріт унгулу саме прибув один, розслідує. Малий затримався. Голос його затремтів від злості і страху. «Ах ти, падло, донощик!» Та ти родичів своїх продав би за добру ціну. Ремесла свого не знаєш. А я відповідай, йди. Йди до цих гарланів. Вони тобі кров заморозять, якщо раніше їх самих не приберуть. Головного, кажуть, уже прибрали. І не чутка це, а правда. Солдат кинувся за слідопитом, жбурнувши дротик. Але малий сховався за валунами. Натягнув лук і увігнав стрілу прямісінько в око напарнику. Той із шумом повалився в кущі. Слідопит чим душ помчав геть. Гобіти трохи посиділи мовчки. Першим опам'ятався Сем. Гарно, га! Якщо такі люб'язності тут звичайна річ, нам буде набагато простіше. Тихіше, Семе, шепнув Фродуль. Тут можуть і інші вештатися. Бачиш, вони йдуть посліду і ближче, ніж ми думали, а дух розбрату мордорі гніздиться всюди. Орки ж були такі завжди, судячи з переказів, ще до того, як пішли слугувати Сауруну. Тільки сподіватися на це не варто. Нас вони ненавидять сильніше, і теж здавна. Ця парочка помирилася б, щоб з нами розправитись. Знову запанувало мовчання. І знову його порушив всем. Тепер уже пошибки. «А ви чули, пане, про слизького ненажеру?» «Казав я вам, горлом живий!» «Краще б ти помилився!» «Тим більше! Не можна звідси висовуватися до ночі!» «Може, поки що розповіси нарешті?» «Звідкиля про горлома знаєш? І взагалі? Що з тобою без мене було?» Тільки помалу, не шуми. Постараюсь. Хоч як згадаю про цього падлюку, так і хочеться кричати. Вони просиділи в кущах, поки жалюгідне денне світло не змінило беззоряна мордорська ніч. Сем розповідав Фродо на вухо все, що міг вимовити словами про зрадництво горлома, про жахливу шелобу і власні пригоди. Коли він закінчив, Хродо мовчки міцно потис йому руку, а перегодом сказав. Ну, а тепер пора йти. Хотів би я знати, чи довго нам ще буде щастити. Коли прийде кінець цьому повзині, усім цим мукам, та ще й марним, він підвівся. Темно, як у люху, а фіал діставати не можна. Бережи його, Семе. Мені його зараз ніде ховати, хіба в кулаці, а руки мені знадобляться. Жалу я тобі віддаю назовсім, у мене є ніж орків. Та й навряд чи мені доведеться боротися такою зброєю. Важко і ризиковано було йти ось так у темряві. Але гобіти йшли, часто спотикаючись, година за годиною, все далі на північ. Коли блякле світло зажеврілося на верхівках західних скилів, години за дві після світанку над Серзем'ям, мандрівники знову прилягли в підхожі заглибині і по черзі поспали. Сем, стоячи на чатах, ніяк не міг відволіктися від продовольчих клопотів. Коли Фродо прокинувся і запропонував щось пожувати, Сем запитав про те, що мучило його вже давно. «Прошу пробачити, пане, ви не могли б сказати, як довго нам ще крокувати?» «Дуже приблизно», – сказав Фруд. У Рівенделі я бачив карту Мордору, зроблену ще до повернення ворога. Але запам'ятав погано. Десь обидві гряди – західна і північна – немов пускають паростки всередину рівнини і сходяться майже впритул. Від мосту під Кіт Унулом туди не менше 20 ліг. Пройшли ми поки що близько 12. Правда, ми таким чином віддаляємося від Згубної гори мильна 60. Навіть якщо все піде як треба, раніше, ніж за тиждень, я до гори не дійду. Боюся голубу, що тягар мій стане ще важчим. І чим чекувати, я буду тим повільніше, чим ближче до мети. Сем зітхнув. Цього я й боявся. У такому разі, пане, не кажучи вже про петво, ми повинні тепер або менше їсти, або швидше йти. Хоча б порівнює місцевості. Ще одна вечеря або сніданок і залишиться тільки дещиця ельфійських хлібців. Я спробую йти швидше, сказав Фродо, глибоко вдихаючи сухе повітря. Отож, Пішли. Вони вирушили ще за світло і не зупинялися всю ніч. Коли світанок позначив край темного небосхилу, вони сховалися під виступом якоїсь скелі. Повільно розвиднулося. Сильний західний вітер змітав тепер димну завісу навіть у височині, І незабаром усе стало видно на кілька миль навколо. Каньйон Моргаїв піднімався поступово звужуючись, поки хребет не перетворювався на карниз, приставлений до стрімкої стіни горілих гір. Зі сходу він обривався до рівнини Горгород, немов обрізаний ножем. Назустріч йому від сірого і млистого північного кряжа Ред Летуї тяглася немов би довга лапа, залишаючи вузький прохід в карах Ангерна або залізної пащі. За ним лежала відокремлена глибока долина уду. Десь тут ховалися підземні арсенали, приготовлені для оборони Чорної Брами. Володар Мордору готувався відбити напад Союзного війська Заходу. На відрогах гір ставили вартові вишки, розпалювали багаття. Поперек проходів городили земляні насипи. Милі на північ на Розі, де від головного хребта відщеплявся західний відріг, стояв високо на горі стародавній замок Дуртханг, один з трьох укріплених фортів, що охороняли долину Уду. Від замку вниз повзла петляюча дорога на схід до залізної пащі. І хоча похмура, задимлена долина була порожня, ні військ, ні обозів. Гобіди зрозуміли, що весь обхідний шлях відмахали дарма. Ми зайшли в тупик, Семен, сказав Фродо. Підемо під гору, потрапимо прямо у фортецю. Підемо дорогою, будемо як на долоні, а іншого спуску немає. Залишається тільки повернутися. Або вийти на дорогу. Давайте ризикнемо. Покладемося на талан, пане. Якщо талан у Мордорі взагалі мешкає, годі кружляти на ослі. Вже краще прямо піти і здатися в полон. У нас провізія закінчується. Добре, Семе. Тоді веди ти. Ти ще сподіваєшся. А в мене одна зола. Тільки бігцем я не зможу. Пошкандибаю потроху. Навіть щоб шкандибати, треба відпочити і поїсти. Давайте дозволимо собі і те, і друге, у міру можливості. Сем подав Фродо флягу, відламав величенький шматочок хлібця. Потім згорнув свій плащ замість подушки ненаглядному своєму товаришу. А Фродо був занадто змучений. Він навіть не помітив, як випив усю воду до краплі. І з'їв, крім своєї, порцію вірного Сема. Коли він заснув, Сем прислухався до його подиху. Вдивлявся в обличчя, воно змарніло. Але не втратило виразу спокійної безстрашності. «Вже пробачте, пане», – подумав Сем. «Доведеться мені вас на хвилиночку залишити. Вода потрібна. Без неї далеко не зайдемо». Стрибаючи з каменя на камінь, з обережністю, надзвичайною навіть для гобіта, він збіг до сухого русла і пішов уздовж нього, пригадуючи, де бачив мимохідь сліди джерела. Раз у раз він нахилявся, ледь не чиркаючи вухом по каменю, і нарешті розчув слабкий шепіт води. Темний струмок падав у нелебоку яму, і розтікався калюжею між каміннями. Сем спробував. Вода виявилася цілком питною. Сем напився доскочу і наповнив флягу. Розпрямляючи спину, він раптом помітив чорну живу цятку неподалік від укриття, де спав Фроду. Сем стримав зойку, перемахнув одним стрибком яму з водою і помчав нагору по схилу. Чорна тварина була на поготові, спритно ховалася. Але Сем знав, кого побачить, і руки в нього вже свербіли. Чорна голова майнула надобриво і відразу зникла. «Ну, доля поки що за нас», – посміхнувся Сем. «Мало нам орків, ще й цей падлюка винюхувати з'явився. Як його лиходія земля носить? Сем присів поруч із Фродо. Будити не хотілося, але в нього само очі злипалися. І він м'яко поплескав Фродо по плечу. «Пане, горлом з'явився!» «А не він, той одвійник!» «Я по воду ходив, аж гульк стерчить голівонька!» «У такому сусідстві спати вдвох не можна, а я вже прошу вибачити!» Прямо носом клюю. Давно пора, зніяковив Фродо. Лягай голубо, спи. Як на мене, вже краще горло, ніж орки. У всякому разі він нас не видасть, якщо сам у їхні лапи не потрапить. Зате своїми лапами уб'є й пограбує. промурмотів все. Ви, пане, дивіться в обидва. Ось вам фляшка, пийте до схочу. Перед відходом я ще наберу. Прокинувся він надвечір. Фродо сидів, притулившись до скелі і спав. Фляга була порожня. Горлом не з'являвся. Над Мордором знову лежала безпросвітна імла. Тільки сторожові вогні на вершинах сипали в небо червоні іскри. Вибираючи місця, де темніше, гобіти знову рушили дорогу ще небезпечнішу, ніж досі. Спершу навідалися до джерела. Потім, ледве знаходячи опору для ніг, спустилися на звивисту стежку. Звідси до залізної пащі було 20 миль. Вузька доріжка без підпірної стінки і парапету шла над самісінькою прівою. Гобіти прислухалися, нічого підозрілого. Тоді вони вискочили на дорогу і майже бігцем помчали на схід. Зупинилися друзі, тільки коли здолали цілих 12 миль. Дорога тут вигиналася на північ, і вони не могли спостерігати за пройденим її відрізком. Це ледве не згубило їх. Не встигли вони присісти і відсапатись, як у нічній тиші розлігся тупіт маршируючих ніг. За рогу вдарило, що хвилини, стаючи яскравішим, світло смолоскипів. «От і покладайся на талан», – сказав Фродо, – «пропали ми». Він гарячково окинув поглядом скелі. Але ті, хто колись побудував її, гладко обтесали каміння і вирівняли стіну на багато ліктів над дорогою. Метнувся на другий бік, там зяяла чорна безодня. Пропали, повторив він, повернувшись до Сема, сів під скелею і похнюпився. Схожа ваша правда, сказав Сем, тулячись до нього. Нічого, подивимося ще, як воно буде. Їм не довелося довго чекати. За рогу з'явилися орки зі смолоскипами. Сем відвернув обличчя від світла, ноги затулив щитом, щоб не видно було. Гобітанської вовни на ногах. «А що, як приймуть нас за солдатики, що відстали, та й дадуть спокій?» – подумав він. Це було цілком можливо. Перші ряди промчалися повз них, не оглядаючись. Низкорослі орки з півночі, яких гнали на війну за чорного володаря. Їх ніщо не цікавило, аби швидше добігти і не дістали бечем по потилиці. Уздовж колони носилися два здоровезних урукхаї, покрикуючи і розмахуючи бичами. Ряд за рядом пробігали далі, небезпечне світло вже пересунулося вперед. Сен втамував подик, половина колони прийшла. Раптом один з урукхаїв помітив дві скорчені фігурки під скелею, свиснув бичем і закричав. «Стати, виродки!» Гобіти не врухнулися. Погонись скомандував загону зупинитися. «Пішли! Пішли, кляті ледарі! Не час спати!» Він підійшов ближче і помітив значки на щитах. «Ага! Втекти надумали! Усі ваші ще вчора повинні були зібратися в долині дум. Ну, це досить. Стати до ряду. Та худкіше!» «Бо повідомлю ваші номери начальства!» Гобіти незграбно піднялися і, горблячись, прилаштувалися до останнього ряду. «Не туди!» – гаркнув Погонич. «У третій ряд від кінця! І глядіть мені, щоб не заманулося комусь тікати! Я за вами стежитиму!» Довгий батік свиснув над їхніми головами, огушливо клацнув, і урухай... Наказав пуститися бігцем з місця. Сем ледве встигав за орками. Фродо ж терпів справжні тортури. Стіпивши зуби, він біг, біг уперед. Його нудило від мерзенного смороду упрілих орків. До нестями хотілося пити, а вони все бігли, бігли. Фродо хапав ротом повітря, як риба на піску і намагався не думати, до якої жахливої мети він так поспішає. Надії на порятунок не було. Погонач раз у раз перевіряв дезертирів. «Бігцем, жвавіше! Гримав він, сміючись і шмагаючи їх батухом по щиколотках. «Швидше виродки!» «Я б вас повчив, але ви і так своє одержите. Коли спізнетеся в табір до збору, війна йде!» «Виродки! Чи забули?» За кілька миль дорога почала похило спускатися на рівнину. Хродов трачав останні крихти сил і волі. Сен намагався підтримати його, але й сам ледве стояв на ногах. З хвилини на хвилину Хродов паде. Усе розкриється. За зусилля зійдуть на нівець. Але з цим здоровеним погоничем я ще встигну поквитатися, думав Сем, хапаючись на бігу за руків'я меча. І тут трапилось щось несподіване. Вони вже бігли по рівнині. Перед мостом східна дорога зливалася з іншими, що йшли з півдня і з Бараду. Усі вони були забиті. Гондорска радь наближалася і Саурон. Поспішав відправити полки на північ. Тому на злитті доріг, куди не діставало світло палаючих на скелях багать, зіштовхнулися відразу кілька загонів. Здійнялася метушня, шум, сварка. Кожний хотів пройти першим. Дарма погоничі лаялися і орудували батогами. Зав'язалася бійка. Подекуди вже брязкали шаблі. Полк важко озброєних у Рухай, з барадуру пригас колони, де страждали Фроду і Сем. Ряди змішалися, здійнялася в рим'я. від болю і втоми Сем відразу стерпинувся і, скориставшись з нагоди, кинувся на землю, потягнувши за собою і Фроду. Орки, волаючи і лаючись, спотикалися через них, падали один на одного. Гобіти потихеньку на карачках відповзли від сутички на озбіччя дороги. Її відокремлювала від рівнини, огорожа за два фути. За огорожею панувала густа тінь. Кілька хвилин гобіти лежали нерухові. Шукати притулку в темряві було неможливо. Однак Сем розумів, що треба відповсти якнайдалі. «Ну, мовперед, пане!» – шепнув він. «Ще хоч пару кроків і відпочити. Фродо останнім неймовірним зусиллям проповз ще кроків двадцять. Раптом наткнувся на невелику вирву на рівні. Він скотився на дно і завмер у смертельній змозі.